Kukaidantzako konpainiak Gauekoak izeneko lana estuinatuko du igande hontan ondari biko itsas etean arratseko lan berri honetan Jon Maia Uolza gainean ikusiko duk ondoan Xabi Bandini eta Arkaitz Miner musikariak dituelarik. Ba Gauekoak izeneko proiektu honi buruz mintzatu gara Jon Maiarekin eta berau kontatu dik ikuskizun honek dantzatik, musikatik, kantutik eta literaturatik ere baduela. Bai, bai, bai, zalantzai gabe. Gauekuak ikuskizun oso bada eta ikuskizun hortan, ba, ba dantzak bere pixua dauka eta lenguai nagusitakoa da, bineo arekin batera mm, e, musika eta kantua zalantzari gabe, e, testu batzuk ere badaude, ikusentzunezkoak, bueno, Mireia Gabilondoren ez denaztutzen daritza ere oso faktore importante bat Ez den aldetik, argizaten aldetik, eta bai, bai, elementu asko daude. Da zer kontatuko diguzu? Gauekoak izeneko ikuskizununtan? Bueno, pues, gauekoak gertatzen da e, etxegiroko espazio batean. Eta gaueko hortan hitz e, egiten da, bagure esormen prozesuari buruz. E, gauak bakarren misterio, isiltasun, bakar dabe puntu horretatikana biatuta, gutako ba, bakoitza itzagiruak nola bizi duen, momentu hori, momentu batzuetan elkartzen ere nola elkartzenaren, eta eta sormen prozesu horri erreparatzen dio, e, modu oso natural eta etxeko batean. Eta zuzeneko musikarekin? Hm? Bai, bai, musikalki oso, egia <laughs> zan oso pozik nago, alde bat edo, xabi bandini eta arka izminer ditukulako zuzenean, Baina, eraberean baita ere lan egin dugu Luis Miguel Kobo kompozitorea eta Luis Miguel Kobo koegintu espazio sonoraren zorkuntza, hor ba, badago atmosfera elektroniko bat etengabe, gustartzen dana zuzeniko musika horrekin, ez? eta bien arteko guztarketa usteut interesgarri gelditu dela. Irakurri duanez, gauekoak zure gogo eta pertsonal batetik abiatutako lanak. Ba bai, bai, berezia, <laughs> gila da... Bueno, ba, alde bat pues bueno, ya, bukairen azken sortuntzatan, ba, bueno, geniago, duzen darritza lanetan nintzala dantzari betela baino, eta kas honetan, ba, bueno, dantzari ba, enaiz eta dantzari bakarra, eta gainera, ba, bai, abiatzen dela tiskate gogo eta personal batetik, momentu ontan, ba, ba nola zer egiten dudan, Aipatzen da eta bueno ba, uxe, e, nire huse nere barnealdetik asko dago lan honetan Bakukai dantza konpainaren gauekoak ikuskizun berria ondarribian estrenatuko dute igande hontan hartzeko 7 herdietan itsasetxe auditoriumean eta sartzeak 15 eurotan dira salgai